Однак за якийсь час почало з'являтись виразне та болісне відчуття спустошення. Ніби з брудом із тіла змивається те останнє, що єднало мене з невідомим минулим. Я починав чітко усвідомлювати, що не можу пригадати, хто я такий, які риси обличчя маю, скільки мені років. Цікаво, в якому віковому проміжку я перебуваю. Між підлітком і чоловіком або чоловіком і старим. з того, що я міг побачити, було зрозуміло, що моє тіло не подібне на тіло старого. Я, принаймні, був струнким. До того ж тіло не вкривали глибокі рівчаки з морщок. Сивого волосся на тілі не мав, і його було значно менше, ніж у утілистого старшого чоловіка, навіть менше аніж у кремезного блондина. Але більше, ніж у підлітка У малого на тілі, відверто кажучи Його майже не було За статурою я був худорлявим І порівняно з блондином Навіть надто худим Чи то він був надміру кремезним. Але цього я оцінити не міг Оскільки зовсім не вдавалося пригадати Оголених постатей інших людей Хоч би як я силувався це зробити Волосі я мав чорне і цим вирізнявся з-поміж інших, оскільки старий був сивим і навіть частково голомозен, а двоє інших мали дуже світле волосся, у старшого коротко стрижене, а в молодшого довге аж до плечей. Волосся я мав чорне і цим вирізнявся з-поміж інших, оскільки старий був сивим і навіть частково голомозен а двоє інших мали дуже світле волосся. У старшого коротко стрижене, а в молодшого довге, аж до плечей. Вимикайте воду і проходьте до сусідньої кімнати, де вам дадуть рушники і одяг. Голос вусаня припинив потік моїх думок і змусив всіх в кімнаті зосереджено подивитись одне на одного. Першим воду вимкнув дідусь. І повільно почимчикував, перебираючи своїми опецькуватими ніжками по мокрій підлозі до сусідньої кімнати, що слугувала за переодягальню. Вже потім те саме зробив здорувань і я з малим. Там на нас чекали комплекти сірого, колись, мабуть, білого полотняного одягу, штани і сорочка. На відміну від інших, я, до речей, підійшов не одразу. Мою увагу привернула широка срібляста лінія на стіні. Щойно її побачив, мене швидко, як магнітом, потягло до неї. За мить я вже стояв перед дзеркалом і спантеличено розглядав у ньому тіло дивного і зовсім незнайомого мені юнака чи топак чоловіка. Зображення можна було побачити в повний зріст, і воно мені не подобалось. Все було кутастим. Ні, свилиці, плечі, ключиці, навіть тазові кістки стирчали дуже гостро. Тонкі губи теж відштовхували. Я обережно всміхнувся та й з задоволенням побачив рівні білі зуби. Принаймні, щось тішило. Але ні. Я дуже зрадів, коли побачив свої очі теж блакитні і дуже великі, як у неї. Ця особливість, ніби інтимно поєднала мене з білявкою, виукремила нас із групи у ковдрах. Однак я радів недовго, ковзнув поглядом по своєму тілу, і стало сумно. Десь таки глибоко я міг упізнати себе, але не за цим довгов'язим, блідим тілом із густою кучмою мокрого чорного волосся на голові. Якийсь залякане вовчення, а не людина Водночас поряд зі мною став спершу малий Який найімовірніше теж залишився незадоволеним із свого відображення І старий, якого побачене розбило вщент Дідусь мало не плакав, розглядаючи плетово зморщук на своєму тілі Мацаючи лисину і сиву бороду Він там не був ладен пустити сльозу але його відображення заступив наш велетень, що зблизька виявився не таким уже й великим, а майже одного зі мною зросту, лише значно кремезнішим. Чоловік повільно обійшов нас трьох і став перед дзеркалом, не переймаючись тим, що заступив нам відображення. Ніхто не наважився заперечити. Може через нашу загальмованість, а може через усвідомлення його фізичної переваги перед нами. Білявий велетень помітно тішився з того, що бачив у дзеркалі. А він із задоволенням оглядав свою атлетичну статуру, торкаючись то пружних біцепсів, то кубиків пресу. Його вигляд порівняно з нами був справді виграшним. Обличчям чоловік теж був задоволений. Звичайні, прості риси без дефектів, єдине що очевидно його непокоїло це невеличкі зморшки навколо очей та на лобі. Білявий обернувся, зверху глянув на старого, мене та малого, після чого повільно пройшов до купи з одягом. Ми теж поглянули один на одного і собі пішли витиратися та вдягатися. Однак, коли у хоч різного розміру, відмінності наших тіл трохи нівелювалися, що збило пиху з велетня і заспокоїло дідуся. Сірість полотняного спецодягу Поєднала нас чотирьох в якийсь дивний і сумний спосіб. Лусань вивів нас назад до зали, де на величезному столі вже був пластиковий посуд. І з кожним кроком я наближався до центру зали і дедалі чіткіше відчував запах щойно приготовленої їжі. Рот наповнювався слиною, шлунок наче прилип до хребта, адже я вже давно був голодний, хоча хвилину тому голоду не відчував. Я марно намагався швидше сісти за стіл і почати їсти. Всі мої рухи були повільними, як і в трьох інших людей у сірому одязі. Дідуся навіть підтримував по підруку помічник лусеня. Коли ми нарешті повсідалися за стіл, кожному з нас налили прозорої рідкої зупи, де можна було розгледіти дрібну порізану морку, капусту і картоплю. Тарілка парувала, а мені паморочилося в голові від розмаїття наїдків і їхніх запахів. Вони, без сумніву, віщували насолоду, таку потрібну серед страху та смутку. Обережно зачерпнув ложкою рідкого та нерішуче підніс її до рота. Відчуття задоволення з'явилося миттєво, і я цілковито віддався насолоді від процесу поглинання їжі. Так може поводитись лише людина, не зіпсуто альтернативами мінливого світу. Їв натхненно та справо, як і решта за столом. Лусаню, Халаті та двоє його помічників зацікавлено дивились на нас, час від часу застерігаючи від того, аби ми не обпеклися гарячими наїдками. Але ми навіть не підводили голів від тарілок доти, як до зали увійшли троє вже знайомих жінок у подібному до нашого одязі. Полотняних брюках і сорочках Серед них була і знайома мені білявка З вологим волоссям Вона мала іще кращий вигляд Усі троє йшли так само повільно, як і ми Обличчя їхні спершу були збентежені та стурбовані Певно, теж мали дзеркало в перевдягальні Але швидко змінилися на зацікавлені Коли вони побачили, що ми їмо І, можливо, відчули, як пахнуть наїдки Двоє оглядних жінок в білих халатах допомогли їм дійти до столу і сісти поряд із нами. Доки вони крокували, мені вдалося краще розгледіти іще двох представниць жіночої статі, що складали компанію Білявці. Одна дівчина була брюнеткою, фігурою подібна до Білявки, але певно дещо старша, оскільки її обличчя було не таким свіжим і молодим. Однак вона теж видалася мені гарною, з правильними рисами обличчя, та сяїливими чорними очима. Третя жінка була значно старшою, нижчою за зростом і повнішою, із сивим волоссям та зморшковатим обличчям.